asilimia 98 ya polling stations Kenya zima zilifunguliwa kwa wakati unaofaa na katika hizi 353.5 zilifunguliwa kwa wakati unaofaa na zingine zilifunguliwa baina ya saa moja na saa mbili asubuhi. Hii inachangia kusema kwamba kulinganisha na mwaka 2013 tumechelewa kidogo. Katika mambo ambayo yanahusu maboksi ma ya, ya, ya kupiga kura ya kupiga kura na kutumbukiza kura zenu takwimu zinasema kwamba tisa ya, ya stations zetu walisema kwamba hizo boxes zilikuwa zimekuja na zilikuwa zimefungwa vizuri na zilikuwa hazina kitu ndani hii ni kwa mwaka elfu mbili na mwaka tatu tumefanya maendeleo ma, ma, ma, ma, ma makubwa na hii inachangia pia watu kwa na na, na, na kutu, yani inachangia watu kuwa na na ama na, na mambo yanayoendelea pia uh, observer wetu umetuwambia kwamba majority these polling stations yani uh, uh, 99.0 maafisa wa usalama walikuwepo maafisa wa usalama walikuepo katika vifuo 99 uh, gamboni Maendeleo makubwa kilinganisha na mwaka wa na tatu katika pia sehemu 99.3 Vile vifaa vyaambiwa vita Kenya Integrated Election Management System vifaa vilivyokuwapo na hii pia imechangia kwamba tumefanya maendeleo kilinganisha na mwaka tatu isipokuwa kile kitabu cha elektronia ama takwimu cha wapiga kura katika asilimia ya vituo kama uh, tatu kwa mia, uh, nane kwa mia Nyingi ya vituo vya kupiga kura yani 94.5 uh, Walikuwa watapata materials zote, ukisopata ballot boxes, watapata makaratasi ya kupiga kura, watapata stamp, watapata ulawino invoice pia kule unapakwa mkononi ndio usipige mara ya pili, na pia ile copy ya register iliyo kwako na haya mapili form 34A ambao ni muhimu sana pia zishapatikana Dasipakuwa kizinganisha na mwaka elfumbili, elfumbili na tatu, kidogo kulikuwa na upungufu mwaka maneno ya mwaka huu tatu tulikuwa na 99.4 kwa hivi mambo mengi tukiangalia kama busia maneno busia na meru na nairobi tunaangalia kwa undani maneno kinyanganyiro kinyang'ire cha ugavana pale ile ni kikubwa kwa busia twasema kwamba 91.7 Matirio zote ya nchi hiyo kulikuwa na upungufu kidogo wa register ya wale wafanyikazi wale wa kigaura katika vipuo kama 6.5 katika pia 6.9 kulikuwa na upungufu wale mabox ya wanaopiga wa kura kutumbukiza pale Meru kulikuwa na tatizo kidogo tu kusema kwamba ile register ilikuwa kama asilimia Ine kwa mia ilikuwa hakuna lakini 93 73.5 walikoshapata matilio zao zote Nairobi 90.7 ya polling station zote vita, yani vituo vya uchaguzi na materio zilikuwa yako bwana zipokuwa bwana upungufu kidogo wa 6.4 yale registered liko haipatikani kwa mtokazari ni kwamba katika 33.3. Pa ipunga hapa mama ambao walikuwa wanasimamia uchaguzi waituepo na hii tunasema ni jambo zuri. Darabu ilikuwa na 45.4 ya kina mama kama uh, women wakisimamia kama presiding officers. Kongamano la NASA ndugu zetu wa NASA maagent wao walipatikana katika 660 669.7 uh, ya watu vya kupiga kura ambao ilikuwa na upungufu kulinganisha na mwaka 2013 uh, ambapo wakati huo hiyo bango lilikuwa na wasimamizi wa au maagent wao takwimu ya 87.9 safarini mpungua na pia kwa yote wa jubilee ndugu zetu wa jubili pia wame, wamekuwa pia na upungufu maneno yake wao wapatikana tu katika sehemu kama 79.1 ambao kiangalia mwaka tatu walikuwa wakati huo mrengo wa wakati huo ulikuwa na 90 kwa hivyo kuna upungufu mbili ya 22 na upungufu pande ya, ya mrengo wa jubili.